Këtë ke një ardhur në klubin e mqesit në valit e radios Klab FM në 100.4 edhe në ekranin e Klab Të Vëz Për ditën e sot me 22 qërëshorë 2017 Hello Më mqesit Më mqesit I përshëndesim është e ejnë te është java e fundit dhe fushatës elektorale për mm -hmm. vitin Përritin nuk kam baruar akoma nëse Mos gëzoen i para ko, e? Eh? Mund të mbaroj, mund edhe të vazhdoj, po Po pëse i të këto mund Mund, po duha të them që nëskenali... Janë du dit heçtje, pra Po hëm, du dit heçtje jan, bo, heçtjes, e heçtje janë, po pësar vjen pas heçtjes, pas sa Pas heçtjes shihs E panel nuk janë du dit, yes. po një dit heçtje Vedëve po, shtuna Eshtuna dhe edhjel e njësë Po edhjel e shkru, po të ton Po ideja është okay. që mund të Qovëse mba në mund Kënë pasur episode si në vidin 2011, për shumë Pë që një muaj më vonë pra, është i mangua duke numëruar votat në Tiranë. Pakëndo ndodh prapë, për të një muaj më vonë. Që çu. Perandë po them, mos sugzoni para kohe. Ka një shans që të bëjnë votimin dhe vetë të mbarojmë më shpejt se sa se sa. Aq. Por është vërë situatë e egër, etj, etj, etj, etj, po të shohim si kam. Ne kemi gjëra në program sot, miqdashër, do të flasim për uh, gazetën Shqip nga Mali ndër të tjera. Çfarë ishte kjo? Në Mali i Afrikës është hapur Gazeta Shqip. Oh, po, është. Po thonë se e patyllueshme nga ajo që është online nga Shqipëria për 11 vjetësh Gazeta Shqip. Mm. E ke pasur sysh. Tan kur ishte letër e merrnim me edhe në dorë. Por uh, është hapur njëra në Mali tani me. Tani. Kur ishte letër e merrnim edhe në dorë. Por është <laughs> hapur njëra në Mali tani me. Tani kush do i lexoj atje në qilen jug. <laughs> në Shqipra në Gazeta është Shqip, impon. Për shqiptarësh, po për shqiptarët e Malit të Afrikës. Mm. Do me mali, të me të njëmë për shqiptarët e malit në kuptimin e malit Mali i Afrikës është vëndi sheshtë Po e ka emrin mali? Që nga fudu një avion për në rrë Nuk pa kupton që a për jo? Jo, fajrë Ti pa kupton që? Jo, oke okay. jo, okay. Se di ku po fletë Atere Në mali, në mali Po, ato, edhe gjuëm, po Në kofu shate pa. Në kofu shate Situatë e bëhet aqe e e gërë E lufta bëhet aqe e gërë Sa që ti mund të oh çunash, çun mm. grafistash edhe ca i vënë një kushum, specialistash. Se do gazetarë në krye në që të marrin çik vesh këpun, nga kjo punë. Gjendëmëndan nga kta biçim ë uh, biçim fundrinash. Biçim staf. Po, edhe edhe çfarë bën? Bën klonon një gazetë që ekziston. Kan klonuar gazetën ieri që të duket njësoj si Gazeta Shqip. Vetëm që mbaresa nuk e ka pik.com, Gazeta Shqip, është adresa e saktë është, Gazeta viz në mes. Roi li pse ai ben viz në mes, pa hajde okay. varja. shqip.com. Shqip. Gazeta viz në mes shqip.com, kjo është adresa e saktë e gazetes shqip që ka pasur gjithmonë. Po. Ta, Ta hap një gazetë viz në mes shqip.ml në Mali. Mali, Mali. Edhe dhe e klonuan gazeten në mënyrë që të dukej njësoj si paraqitje e sigurore. Kështu vetëm që lajmet nuk i kishte vetë gazeta, i kishin këta tani. E kupton? U shihin këta me le, edhe ishin lajme për fushatën, ato gjëra që ju interesojnë aty për fushatën. Po të bëjmë një eksperiment për shkakun. Ja, se kemi hapur atë, se më bëre kurrestare atë. Një sekond. Ëh. Mm -hmm. Do t'rëgoj. Gazeta shqip.com është adresa. Po, oh, e di. E saktë zyrtare. Mm -hmm. Ëh. Ç'është kjo këtu? Ëh, mm -hmm. tan. Kjo është faqja e saktë. Arrin ta shikoni adresën aty? Në ekran? Okej. Okay. Mm -hmm. Tani gazeta shqip.ml Për momentin është hequr, po ka një gazetash Chipi, pritet asajozdelma. chipi.com, gazetash chipi.com, ta bën. I ston një në fund, Gazeta Chipi, mm. nga Gazeta Chip, hopa. E kam gjetur. Jo, ëh për, për, për momentin, po. Po provoj gjëra të ndryshme se u ka ndalë lafën domethënë. Kjo është <laughs> <laughs> interesante. E po të kam direkton gjëra. Wow. Ehm, um, ok, kjo tjetra. Ja, ja ku e ke. Ja ku e ke një. Ka një version live. Kjo është fake. Wow. Por, Kjo është gazeta de... shqipiknet Edhe pami në ka... Njësoj pa. Pau Me t'jita n'gjura Gazeta shqipiknet është e gjitha fake, do më të nuk ka fake news, ka fake newspaper wow. E kemë nësyshë e gjithë gazeta është fake Por është e bërë që të njaj Si temi, ja ta prove me këta Me gazetën shqip original dhe... Shumë Që tjetë si burimi besu shumë Po ta që shiko, i shikoja që në dolar ti, në që ose ti je në Facebook mm -hmm. Tek, um, fani, se kjo është pa e një, është, është, është, është një vërtetë, se do të shënojë komi dashur ndelë vërtet apo. <laughs> kjo është e vërtetë apo? Kjo është e vërtetë? Ëh, kjo është fakeu. Wow. Mundën dhe kan po të njai. Wow. Shëno se nuk je i kujdesshëm, mund ta hash, domethënë mund ta gatrosh njerëm për tjetrën. Ku na është këtu? Që kur e shikon tek muri i Facebookut, nuk e ta don fare. Po vërtet, sepse më kupton? Ëh. <laughs> mm. Ta shkrua në jo atje dhe ta jep Mirë, e lë me kajsh Shkëm të muzika dhe këtejmë basfa në klubin e mqesit me më shumë Njës nashur Kujtës për i ledhon i lajmet Në flasin fak më gjatë Pak më vonë për këtë 78 minuta Klubin e mqesit nicese të varet edhe kla me femën 104 edhe ne Jos Josjo Mirëmëngjes. Falë ty sot dëgjohesh. Atëre. Kemë njëri tani e cila ka përgatitur një material nga Sigmund Freud Oi, Mish tashni Sonia. Ja ja. Ai ai. Ai ka përgatitur një material. Ti bëj atu. Kur është jo materiali kur? Çdo thonë Freudi tash një material. I material më vete. Ësakt. Shprehkja është kjo është e pamundur ti njohësh njerëzit pa njohur forcën e fjalëve. Kaq gishall. Edhe një herë tjetër, lutem. Është e pamundur ti njohësh njerëzit pa njohur forcën e fjalëve. Është e pamundur ti njohësh njerëzit pa, pa njohur forcën e fjalëve. Uh. Mm -hmm. si ah, 19, më thon drejtën tash. Ke kohë ska hiç, ke 3 orë. Okay, po, dakord. A 3 orë, pikë. Farë më një robë thar para dash. Ke kohë ja, ja koma iri. Do të na ketë disa vite deri sa të piqesh. Jo. Po minu një sekundë ashtë, s'pun t'i një është njështë, pa njërë forëtën e fjallë? E fjallë e t'yre, pra. A, mm -hmm. Po nga veprimet? Eda, kjo është një shprej e tjetër. Mm. <laughs> Letëshojmë tani se që do t'a mbajë moti për sot, mishdashur si pas ojtës. Jo njërë me moti në pas ku qanë. <laughs> këtë tipsëm këtë të paskuqenim këtë Ska rukën e mojta, mojtajnë në paskuqenim Shukurra në bulivardi, ojtajnë, shdojnë bulivard, shukurra bulivardi paskuqenim 21 grad është në këto momente, 33 është maksimalia për sot dhe është super hot Kaj shkisha Qërë është? Hot Super hot okay. Shumë grot Super hot, shumë, shumë, shumë, shumë grot, kemi mod, kemi mod, shumë grot, super hot Madhja, dë gjoha që në fundjavë, do kishtë të shmënduri Do k Deri në 39 gradë. A mos e fut kod? Jo, jo. Kumi. Kan gjenyer. Ktu tek ne ëm, ë, te zona ku janë qendrat e votimit. Ë, mirë. Shkon deri 42 aty. Ai është tjetër Olta, se aty mund të shkojë deri 82. <laughs> Miqrafiana kjo ishte dita e parë, shënojnë në kalendar miqëtar që Olta bëri mounting duke parë në telefon jo gjeografikisht Tiranën, por pas uçihanin, pas uçihanin për herë par, të parë, 22 qershor 2017. Po ti qe edhe kronika televizive dia Ishte hapur edhe një uh, parkimi ri pa, Parkimi ri pa. në i dydi, në toksor I dyti E ke përësysh kalojnë 2.000 vjetë 2.000, 3.000 vjetë Këtë i mund të darjit Ta. Dhe tirana asë një parkimi në toksor Kalojnë 2 <raffar> ditë 2 dy parkime wow. <risa> Më thonë ju mua Kale së kjo histori po Kale së kjo ba histori Kale së kjo histori Kalojnë 2.000 vjetë Asë një parkim Dita e parë e hanë Parkim. Jo, më fal kur. Okej, okay, kaluan 2 vjeç. Po kaluan 2 vjeç. 2 vjeç. Mi jua, oke. Zero 2000-02, historia suksesi. Ës, edhe dëgjoj, edhe edhe oni, pritari i bashkisë po thosën ndër të tjera, kur të shkruhen historia e këtij qyteti dhe përdorin këtë këtë fjalë, kur të shkruhet historia e këtij qyteti. Ëh. Dhe un po i them tani. Do stha, ndoshta ja fus kod, po kur të shkruhet realisht kur të shkruhet historia dhe është fjalë për pasqyshanin. Do të bëhet mendje. Kalimin nga tira... ka të të aktu, Tirana, ka qenë një qytet të tonë këta këtu Tirana E dikushme, para se Pasuqani të bëj, kjo që është sot Po Tirana nuk është dojit ma e, mm -hmm. Edhe që të shka filloj Me parkimin E dytë në të kësor Edhe olëten që bëri motin nga Pasuqani Kjo është buri jo, i shëninë Super Qytetet zhduken bëhen hi jeri Kemi parë plotë për tyre Aty u kanë qënë qëndra të mëdhaja Barnimit a një ka Toka e Ara që i punojnë e nëzjerin Amphora Siq aty ku s'kisht asgjeja ndërtuar basaj metropolit jashtë zakonshme Dhe kjo do t'ndohë, mba e men, Paskushani do bët tirana dëshbët Pa tjetër, do bët kryqytet i Shqipës Një dhe ti, Marigo Ndo t'kesh një gjisht një gjitë këta Gjishtin me t'inin pregj abikacionin <laughs> kështë qojnë Të qojnë dhe Paskushani <laughs> Un dhe ata që përnë parkimet We are starting our descend into Pasquini Airport. <laughs> <laughs> turn left over. Light breeze, weather is warm. You're correct. Turn kidding. right now. <laughs> <laughs> <laughs> Hermes, stop pilot, turn right now. Jo, më që ishte <laughs> left. Right ku... right now, right ishte, ah, ishte okay. left kë tyetrit, tash pa e kaloj çikrajt. Pash një, kush kishte fotografuar një një banjo. Sa ka dalë kjo je gjë tani, që fotografon banjën, po. Po pse? Është moda. A oh, po nëse ka banjë apo më fund? Me ty fun, brenda apo jo, pa ty? Ja, jo, më pa ty. Në shpi. A, a, a nuk është vërtet. Ishte ishte një ishte një tualet publik? Hm. Mm. Në anglisht edhe këmbë, sygjithmonë ka kështu, njerëzit bëjnë kreativ me shenjat, të cilat është e grave, të cilat është e burrave. Po, po. Ta vënë taka ca. Ta... Varet. Ë gjëra. Mhm. Mm Kurse ai thoshte, um, thoshte men to the left mm -hmm. because women are always right. Mbokër. <laughs> <laughs> uh, uh, Kështë që ta dini mjë mm. Këtë e mbas fan kluen e mqesit në Klav FM në 100.4 A shkotani për këto mesajtë shkur të rapastaj Stone Foundations e Betty Lozani Okay. Mirë Mëngjesë, mishë të këni ardhur në klubin e mqesit, në Valle dhe Klab FM në 14 Edhe në ekranin e Klab TV, Mirë Mëngjesë Edhe në ekranin e Klab TV, gjithashtu, që qëtë mqes me ju nga 7 anë 10 në, në Klab FM në 14 Mirë Mëngjesë Mirë Mëngjesë Mirë Mëngjesë, Lorë mjë Mirë Mëngjesë Përë jo, tani, sepse është përështuaj se Kurtu gati Kur të duash, atëmë, me jemi gati Ok, se përështuaj se gati, të duashkë, me jemi gati, Shumë mirë Ndërko, në lajme dhemi ja. ishtë dashur uh, Disaj gjera Njëra prej gjerave ishte Kreministri i Shqipëris për shumë Që ka hedhur një video mm -hmm. Selfie Ka më përshimin në Facebook Dhe në të Si që transmeton dhe dhemi Dhe topi sëpse Kohën elektorale që këta kanë në lajme Që va je këqë zëja dhe ligji që ta përdorin Dhe nuk e këshin përdorë për shumë Nga një mitinga Po të diska për këshin Partia Socialiste thjesht kisht e quar këtë video mm -hmm. E dhe ta shfryzon të ashtu Në atë mënyrë që mesajit për cilë e dhe për mes Ekraneve, televizionëve, gjatë edicionëve, të lajmeve Më mirë se ash nuk ka Do të thot që është këshu Tu bi në 100% do më mm -hmm. thënë në përdorim Dhe, dhe Në video Ai u bënë thirje E dhe shqiptarve që jetojnë largë Shqipëris Ata mm -hmm. që janë Po themi Emigrantët Emigrantët po mm -hmm. Në Itali, në mm -hmm. Gjerm në Zelandin e Re, në Australi, në Afrikën e Jugut, mm. Kanada, Amerik, që u bën thirrje shqiptarëve që jetonin në Tiranë, në Durrës, në Paskucin, në Vlor, tropa Oj Skoda Korç, gjithandej në Prespë. Që të Shqiprin. votojnë për Eliramën. Ëh. Mm. Po, pra, i merrnin telefonta atyre dhe i binin ata që të votojnë për mua. Po është pak Do thosha, e kemë rësysh? Pakë paradoxale Që ata që nuk jetojnë në në qeverizin e diramës Të bindin ata që jetojnë nën e diramën Që të votojnë për, për e diramën Nuk e ditë, jeshtë më mm, mm, mm, Më goditi si e quditshme Ka që... E quditshme ishtë ta në faktën Ishtë e sikë shumë Kjo i një 2 e përmëndëm është gazeta Shqipe Afrikës Të cilat të janë tani online, janë offline Do thosha Gazeta Shqipe të klonuara Njëra në fillim të ka, gazeta Shqipik më lë, pasaj një tjetër të gazeta Shqipi.com, pasaj një tjetër të gazeta Shqipik.net. Piknet. Për momentin janë të gjitha offline, sepse Lepri Dolly, si tu është, u kapë edhe... Tani mund të shikoni ndoj në gazet tjetër më do shta, të krenuar. Se qënat me sa duket janë shumë të shpejtë. Uh, për të sugjeruar lajme qës janë në kofushatë. Kjetër gjë, Zotit Basha, a di, ka qënë të kë... Rudina Magistari Rudina, ta... Ku ka folhur për jedën e tisti student në Hollandë mm -hmm. Edhe ka të reguar se... Tekishtë atje... Punonëte në mbrëmje... Në një... Call center Oh... To... Në oh, wow. një call center... Për të... Për të financuar... Shumë, shumë gjuna... Studime dhe ti... <laughs> shumë gjuna... Jo, a i shumë, <gjyna. laughs> shumë, shumë, shumë krenar mërë dhe... Brava... Ai ka punuar atë helti. Po çfarë? Në ishte e... online apo ishte më më ka qenë? Ishte ishte um online. Nuk e di tani se ka inbound apo outbound se se shjojën tonë. Kishte bëndem me kishte bëndem me financat Lora, nuk kishte bëndem. Po. Je mendova më me si ishte nga ato zero. Gjithmonë keq mendon ti. Jo, ishte diçka lidhje me bizneset, me me investimet, nuk e di diçka e kësaj natyre, po themi. Edhe le ka treguar pra që ka punuar në kontekdër që është Është shpresë e madhe për shumë nga të rinj që e dëgjojm, cilët gjithashtu punojnë në call center-a, që një ditë e veatë ata mund të bëhen milionerë. Edhe ë uh, kryetar partish e ke bërë sukses, je milioner? Po si s'është milioner? Është edhe pa. Ja, është miljardër fakt. O pa po, paç po, fjale më. A e nuk e di? Po vazhdimi po, këtu. Po është miliona euro, kështu që është ashtu është. Të... <laughs> Janë telefonata pafund. <laughs> po çfarë shpresë po them? që mund të fillosh në call center po, po. në mund të përfundosh <laughs> në pushtet është rast suksesi, fra history suksesi duhet të reguar, këm ja. tjetër që pasaj ka qënë edhe e parësh uh, organizata politike tje mm. organizata politike është kjo grupi i të rinbe të majt uh, student, disa për tyre, disa jo por që kanë kundërstuar uh, reformën arsim, që gjuajtën kreministrin Tam. me vez, e këpër ashtë disa mm -hmm. për tyre kështë, si që është uh, kan vendosur të bëjnë këto imazhe. Nuk e di nëse i ke parë, por janë meta rama dhe dy lbaçan, si pistolet, si cowboy. Frymzuar nga filmat e Sergio Leones, edhe <të> nga cowboy-si janë, bësejapo. Ndoshta, po, është vetëm që e thotë i keçi, i keçi dhe i keçi. I keçi. <laughs> Ai edhe i traku, ata kanë bër thirrje pasaj për bojkotin e zgjedhjeve. Edhe këto më? Po. Taka mund të thirën në mëngjes e zhvilloi kjo kreativa. i bashkon me Koço Kokdhimin në këtë pikë i cili gjithashtu po bën thirrje. Tam, për si, bojkot. Po vetëm asgjilli ka thënë ai, është bojkoti. Ndërkohë presidenti Moisiu, <laughs> i cili është një pistorer i vërtet po themi, edhe për shkak të sfondit të tij ushtarak nga Vjenë. <laughs> uh -huh. Mhm. Mqen Moisiu për një çë, sepse ka qen president tani më vite e vite më parë. Tam. Para bujar Nishanit, para para Bëmir Topit uh, hmm. Me që edhe nga presidentet ish duket aktive Dhe pse është i vjetën në mosh A i ka qënë duke bërthiri e për të kundër të në bojkotit Dhe ka thënë se Nëse nuk votojmë Thjeshtë u a konsolidojmë pushtetin në atyre që e kanë Sepse ka votojmë vetën militantët e tyre Kur ndajet ajo tepsia po theni Njan vetëm ata, ata thonë fituam kaç përqind, 80% ndezien, kush merr votën më shumë. Sepse ata thjesht nuk votojnë, ata thjesht nuk numërohen ata, zhduken. Kështu që duke mos votuar është një akt zhdukjeje, vetë zhdukjeje në një farë mënyrë, ti fshijesh domethënë nga skena nuk ekziston më fare. Si e vot nuk jene, sepse kur numërohen votat, edhe sikur të kenë votuar vetëm 30%, ata thjesht do numërojnë 100% të votave që janë hedhur atje, ai do të jetë 100% çiri, për cilin do të flitet pas sa, do të thonë shqiptarët votojnë 70% për këtë. 30% për atë apo ku të mos e thashë çfarë. Kurse ne që zvotuoam thjesht nuk do kemi. Vetë zhdukemi duke mos votuar. Ka ka opsione për të për t'raguar revoln nëse nuk jeni të kënaqur nga ndonjëri ose nga asnjëri. E shikojni fletat e votimit në vepra artë. Patjetër, patjetër. Kthehemi pas pak gjënë më gjesi, po ti jeri me siguri të e bësh, po ti të të duket dora, megjithëse do të thotë që bën atë. Në kuptohesh. Them pas, klabe fëm. Më vjen kesh por nësër nuk vidot me pushime me ju Nuk kam bërë af gjë gati Më si prisha dhe ti pushimet e tua Eja në Gjambo, tek dhe qëtu Dhe gjej gjithë shka të duhet për veron me qmimet më të mira Si qadra dhe karige plaji, termus, peshir, robabano, lodra plaji, komardare Dhe një larmi produkte shpër një verë perfekte Gjambo, shio verën Gjambo, shio verën Mërë më gjësi ra gjithë ra <coughs> Mërë më gjësi më më ty Jeri <laughs> Ollëta Pa të jemi i hodhe Brënda në saj frigoriferit që është atë mbrava Në tokë Të kompjuter një palë kufja Të vjetrat pra, a, e, a... pra Një, një, një, një, një palë pal para të rë Një palë para të rë Atoj që së të delekeqa Po këtoj që janë në tokë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A sa të zgjoj. Ti kam fal. Oh, ti kam fal. Po ti kam fal, po më jep atë që më morën. E, na thonë që të morën. Ato alta ushduken në njërinësh pa besueshme. Ku fiet, ku fiet mu këtu në Radio Klanve Fem dhe ende s'ka dal. Kush i mori? As se kush i mori? As e keqja si ka dal LOLs. Mos modeli e keqja, po mos e ti që po na dëgjon në këtë moment të nxirë kufjet mia. Mos e ti që po na dëgjon në këtë moment. Mos të shndëgjim ai hajdu ti kufjet vet mia. Po një po nojë si klubi Femit është me siguri. Është normal, nuk është se ja kanë të gjithë aksionerët ti ka vënë. Ja ja, serio ke bën vetëm për një palë kufje ato. Po njëri nga bashkëpunëtorët e tu, njëri nga kolegët i ka vjedhur, një hajdut është në klubin Femit. Gjithsesi, ë? Ndodhi kur nuk ishin aksionerët këtu. Ah, po. Nice, okay. Unë e kam e kam, ë, kufje an kokë. Po më vjen më të rëndësishme kufjet se sa Po themi skufjet. Ëh. Oh. Ato janë skufje, janë shumë të mëdha. Po. Nejse. Shumë nejse. Kemë gati anagramën për ditën <laughs> sot e sotme në Club e Film në 104? Ëh. Gati? <mumbles> Anagrama në klubin e miqesit. Ëh. Dhe fjala është. Fjala është lupa hort. Ëh. Oh. Hort është një nga gjërat më të mira që mund të hash. Vetëm që duhet kesh njëgja Besim të flot Dhe bindjen që hort të bën mirë Hort nuk dihet zë qëvarë është Por Unështë lupa Lupa hort Do të të hëngra Lupa hort Lupa hort Lupa hort Oh, sa mirë, pak hort Mën të angrojsh në mikrovalj Me lugë Më të qikë djathë përsa Jo, pa djathë, pa djathë, se ka djathë brënda djath, Ashtë djath, hortë oh, me djathë a... Hortë me shi e djathi <laughs> Kujdes, hortë Lupa hortë hort. Gërmat vërsot janë mm -hmm. L-U-P-A-H-O-R-T Lupa hortë Lupa hortë 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222 0692070222 Lupa Hort. Kodet e ayer. Mund të duket. Oke. A u duket se e gjete? Duket. Okay. Pa har provon një herë? Pa provon një herë. Shua me zot Lupa Hort. Lupa Hort. Dëshkruaj. Një orë nga premium watch-es Një orë nga premium watch-es, mishdashur dhe një hort Do t'javim dhe një hort t'a përvoni Ti kënë gre në hort, a bëjo? Po, po, për dit Duk është ti Unë hafë është në fitura Je plot me hort 0-6 dhe në njëzët, 7-2-2-2 Për ata që duan të zhidin anagramën Për dit në sot me mishdashur këtu në krybin e mqesit lupa hort Këta një për t'gjuar Hmm, hmm, hmm, hmm LP, kjo është Other People në Klab FM në një 100.4 Këng traftie, Klab FM 100.4. Enjoy it people. Halo, mirëmjeshi, mirë se jeni ardhur në klubin e Mjesisit Poieri. Nëse jeni kurioze, mund ta sillemi për një moment tani, miq dashur. Jeni don që dëgjojmë pak censurën e ditës djeshme të ofruar nga Altini, mm. e cila është ende në fuqi sepse nuk u që do të djem ndërkohë ju fitoi anagrama për ditën e sotme është Lupa Hort. Lupa Hort. Zgjidhni këtë dhe dërgojeni në 069207222. E dëgjojmë tani. Kuptes. Kjo është një histori për veshjet edhe për njërësit që i bëjnë këto Europa për impactin që kjo ka në botën ton është një histori për dhe për frikën Për pipin dhe për frikën misdashur për pipin dhe për frikën ku pipin nuk t'jezë e qërërësht 069 207 222 22 06 i dhe në 207 222 22. Ame I që? Snuk Snuk shuhem për këto loj Snuk shuhem për këto loj Snuk, snuk, këtë dëk, snuk, këtë dëk Oke okay. Parës të shkëm në ca në gjarje nga bota mm -hmm. Dhe të bënim një pjyët e nga aktualitetim ish dashur në klab FM në 100.4 Meta ka thënë berat se lideri i mavis <laughs> Që të shëshua nga i tani mm -hmm. Mavi i bje tjetë Rilindja po, apo në gjyra i që përdoj partijen sësëriste Si e quran ti jerë, Mavi i quran, apo përpur, apo që e tuar? Perper Perper Perper Perper Perper Perperper Perperper Perperper Perperper Perperper Perperper Pra, meta ka thënë të thej, lideri Mavis është i të merruar nga fakti që Berati është i tilë Si është Berati Edhe i themi Leyla në gjuhon të të të të të të të të të të të të të të të të të të 08 20 40 222 06 920 70 222 Leila. Sa i thon lilacs apo i thon lilacs. Po asht. Leila Leila. Leila. Leila. Mm -hmm. Po shguan në në shtet bashkuar të Amerikës uh, senatori Marco Rubio, që është ka qenë njëri nga kandidatët rivaltë zoti Trump gjatë kësaj shtep fushate elektorale, por më në fund u dorëzuar. Takonte Zonjën Ivanka Trump. Mhm. Mm dhe një fotograf atje i Associated Press shkrepi këtë video, më kompani këtë foto, foto. Mm -hmm. ku senator i Rubio duket që është, si thua, po e pushton. Po pushton, po, por çfarë fon uh, Ivanka Trump. Por në momentin kur është shkrepur fotoja, duket sikur Ivanka a thua se i mban mëri për garën me babin e Ato duket shumë e ftohtë. Jan kreur, atëherë duket shumë e ftohtë. Duket sigur ajo i ka sepse po mban një çantë mesa duket në dorë iri. I ka krahën po të ulur poshtë, edhe pothuajse duket sigur po e refuzon atë. Atë për shkak. Ëh. Në Twitteri ka shka dashur se njerëzit fillojnë dhe interpretojnë dhe bëjnë shakarat e tyre dhe, dhe digjiturat e tyre të fotografisë andaj këthe. Mirpo um, Rubio Marco Rubio është është treguar mund ta fotografosh ai? Është treguar ta. i zgjuar sepse ajo që ka bërë është i eş bashkuar lojës. Mhm. Mm ka thënë që ndjehemi duke jam duke hetuar, ka thënë ai, kam kërkuar që të ngrihet një komision hetimor rreth përçafimit të dështuar, për parës të parë se çfarë detajë të tjera mund nxjernim nga nga ky përçafim i dështuar. Edhe pastaj më vonë ka vendosur një fotografi vetë në Twitter ku shihet Ku shjet sërish kë. Është një tjetër moment nga përçafimi me Ivan Trump. Mhm. Mm ku duket se ajo i ka vënë dorën në sup, po ta shikosh këtu. Pam. A vekë thotë kemi një foto tjetër e që del nga tjeti. hetimi thot mbi uh, përçafimin e dështuar. Fytyrat janë të fshira thot për arsye sigurie, që është një shagase, fakt mm -hmm. fytyra janë ashtu. Edhe në fund Ivanka i është bashkuar Lois. Sepse edhe jo ka shkruar në Twitter. Që ç'o fillon. Është fake news ka thënë ajo. Se Marko është përqafues fantastik. Ou. Ou. Marko disi më përqafoi. S'ka provu kthi nga Shqipëria, ajo të vi herë. Se ç'i bën. 4 herë në faqe. 4 herë në faqe po? Ai xhaxhi me mustaqe? Po. S'ka gjë nikso. Topull xhaxhi më nuk ka shi. Ejo, eš hala. Hala sietë, hala sietë. Hala në mësta sietë <laughs> po. Ešta, hala në <me> mësta? <laughs> Tëmë bas pakmeh kruënë më djesej mjistë në shurë, chujë, džaj, džaj, jakisë. <laughs> Mirëmëngjes, që zgjitemi, më së keni ardhur në klubin e mëngjesit, në klavën Fem në 104. Edhen ekranin e Club TV-së, Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Pastaj ora janë 80 minuta ajeri. Tamë, mirëmëngjes Blendi. Ç'kemi? Mirë. Mjër. Mira. Ti theja. Ah, oh, shkërcjushëm. Po, ndërkohë, mësh dashur kemi edhe ç'a emra fituesish për t'ju dhënë. Mm -hmm. E para është anagrama që ikën për sot. Iku anagrama. Shht. Lupa Hort është sot trup holla. Trup holla. Wow. Wow. E shukën që i kishe gjetur Ja, yeah, jo, yeah. oh, kishe gjetur Bravo, ja Ti kse holla trup Ja, <laughs> po pra Holla trup <laughs> 8, 2, 1, i baro numëri Elindës dhe fiton një orë nga primi mojqës Elinda Elinda Elinda, të lunë të Elinda Trupp holla është përgjithje e sakë Që ka tisa gjera interesante vindhe njëra nga Egypti Që mm -hmm. ka e ma këta foto në këtu jeri? është fotoja e një... Kërë e që ditë shme në shikën ta egiptologjisët, Ka... si quhen egiptologës, nga Universiteti i Baselit në Zvicër kanë mm. zbuluar në vitin 2015 një vend varrim luksoz, në Luxor, si thuajmë, të elitës në kohën e Egjiptit, dhe mm -hmm. atje janë zbuluar shumë gjëra ndër të tjera, edhe kjo këmb Kjo është këmbë. Është këmbë me protezë. Po ta wow. shikosh mirë, është një këmbë 3000 vjeçare. Jan, A, posi, posi. Dhe, edhe dhe <laughs> është kamba e bias, një prifti në Egjiptin e lashtë. Ëm, um, edhe po të shikosh gjishti ja, i saj i madh ka qenë i këputur. Po, wow. dhe kjo është proteza gishti, gishti. e drurit e një gjishti të madh. Wow. Që siç tregojnë uh, edhe egjiptologët që e kanë studiuar <laughs> është e bërë në mënyrë fantastike. Domthon ai njeriu që e ka bërë këtë protezë e njëjtë formën njerëzore në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë si funksionon, këmbë sa si lëviz, këmbë etj, etj. Mesat dukej vajza nuk diet. Sigurisht që ai ka ndodhur, por është dashur që t'iapresin gishtin e këmbës dhe në gishtin e larsh për shkak se ajo ishte vajzë një prifti, i pirkistë elitës dhe ata vishin sandale gjithkohës. Forma e këmbës dukja e saj paraqitja ishte e rëndësishme. Kështu që Atë, uh, atë kimbër këtë protezë, por ajo që ata nuk e shohin në radio, por mund ta gjeni edhe te faqja e on në Facebook, Facebook i Konfeksion Klubit të Metalit. Për protezën ishte që është e bërë me një mjeshtri, me një, po themi, delikatësë dhe gishti është shumë, mm -hmm. po themi, është tërheqsa, është, është e bërë bukur, është estetike, vëre. Për kohën, 3000 vjeçare. Po, prandaj. Është eksitues. <laughs> <Shua>. Kështu. <Shikë. laughs> Donothan them është gjaja e gja i realizuar në këtë. Ka njerëz që i pëlqejnë shumë gishtat e këmbës, si fusin në gjëra të rëndësishme. Si kategori por në ESA. Po thonë që që janë gjetur proteza edhe të tjera, se ka pasur zhvillim kjo, si zonë, për shkak mm -hmm. se luftonin ushtarë, e vinin nga lufta me gishtat për herë me duarë me gjëra më mm -hmm. këto. Ka pasur shumë punë për për këtë. Po kjo po realisht është është shumë interesante sikogj maestrinë e të bërit asaj 3000 vjet më parë. Ka vështirë në, në tani nuk janë kaq të bukura, se i bën me derdhje kështu ata. Dhe... E... <laughs> <laughs> pa detaje shumë. Mirë, ëm um, aty kanë intensur mish dashur e cila mbetet ende, kanë vështirë në mbetet ende? Po mbetet ende. Mbetet ende. Në fushë. Të shëlluara e vështirë në fakt. E vështirë është. Nëse jeni se çfarë është thënë në këtë klip, atëherë fitoni. 06 edhe në 27122 është nëmëri telefonit dhe gjojnë njërë Kjo është një histori për veshtjet edhe për njërzit që i bëjnë këto roba për impactin që kjo ka në botën ton është një histori për <të> dhe për frikën është një histori për pipin që arë mund tjetë edhe frikën Që për gëmë të nërta? Për konkurencën jo. Për grëksin Për jo. grëksin Për grëksin dhe frikën Për stilin Për modën mm -hmm. Kajsh oh. 069 20 7 22 2 2 069 20 7 22 2 2 Berati si është Berati? <tus> red Red, red është <tus> i kush praj i kush është i kush Berati, mi shtajur është i kush 1.14 i mbaron nëmëri më Klodit fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, i shoftë Një një katër kreodit Një një katër kreodit Beranti që ku qëtet bëjmë i pjytit tjetën nga aktualiteti Mishtashur dhe aktualiteti përket fushatës tani Oh yeah Kriministi Rama Pas ditën e djeshme Ka mbyllur fushatën në këtë qytet Ku a i ka kërkuar që shqiptarët Të vëtojmë pësën Për reformat e njësura Donë se këto 24 muaj është bër mjaftueshëm. Pra kemi bër mjaft ai, por na duan edhe 44 muaj të tjerë uh, në pushtet. Që sjë ku e ka mbyllur fushatën Ramadija. 0 06 89 20 70 222. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kur themi do të takojmë edhe ndërsim Ademën Mishdazhur, ai ka shkruar romanin e titut par mbas vëllimesh me poezi. Ky quhet Pa heronj, pa buj. Të të flasim me autorim, bas pak minuta që të më kryubin e më qësit Nërkla BFM 114 ta një këto mesaje dhe pak muzikë Dashumë sikeni ardhur në kryeminësi të në Vallet e Klabe Fem në 104 edhe në ekranin e Klap të Vozun jam bindur bashkë me Jerin Antinon edhe Lorin dhe xumenej edhe Ndriçim Ademaj mirëmëngjesi mirë erdha Ndriçimi është kënaqësi që kemi këtu në studio Ndriçimi është një shkrimtar nga Prishtina me origjinën nga Prizreni siç më tregon thë, kënaqësi që kemi këtu në studio Faleminderit për ftesën Sapo ka botuar romanin e tit të parë është pa heronj, pa bujë në shtyp tani Nga botimet Pegi A dhe ju mund të gjeni në të gjdo librari Unë do të lezoj vetëm A mund lezoj atë okay, Shumir Shumir atër Po lezoj pak nga kapitulli par i, i romanit vëcsh Aty ku filon Dhe nisë kështu Në fund rrugisës Magdala duke që si një femër e shveshur Shtrir pra një të panjohuri I vetëmi bar i vërtet në Gjenev të të Henry Gjatëkos që kam jetuar këtu Kam pare dhe bare të tjera Me gjitha të i pata besuar Henryt qësht ditën e par që u Baymençi ka qen ftoht. Dhe ashtu siç e hamsuar në vendin tim, kisha ndezur cigaren e par. Pa i venduar te banak. "Hej djalosh, ku mendon se je?" më pa thën Henri. "Më ato zot të çer që nuk merre vesh nëse po bërtiste apo po jepte shpirt. Ti duhet jesh i ri këtu apo jo?" me zëtar. "A ty më duket e zuri veten duke bërë pyetje që as i interesonin një mend." Pshiu Duart me një peshyr pos banakut dhe më dha një tavull fixhani për të fikur cigaren me një buzqeshje të një miku. Ti sabojë gshal po she nuk të mbani natë, më pyeti. Nëse, çfarë do pish? Edhe pse me të numëruar që nga dhoma ime deri te Magala, Magdalena nuk bëhen më shumë se 44 hapa të dhëhurish, në duhet të vë dorëzat, shallin, të rrasë kryet në kapelen e lësh, të mbështille mirë me palto. Nuk do të mësohem kurrë me këtë dreqt ftohti. Këtë nuk e meriton askush që jam sy në Zvicrë si tokën e premtuar. Era e ftohtë më than dythet dhe për kaq pak rrug deri tek bari, i cili edhe sonte Mesa duket është bosh. Është hën, ashtu jetohet Henri, ndonjë kalimtar i tkëteshëm, i cili i mashtruar nga emri i barit, dhe dritat e zbeta hyjnë për të dëgjuar ndonjë femër të vetmuar. Është hën dhe të hënat dhe të hënat janë të, jan të vdekur këtu. E dini, njerzit johen herët, punojnë, portojnë dhe rrinë mbrëmje më vonë. Eca mbushua mendjen se nuk jetohet vetëm për atë orar të mallkuar punë. Dhe kështu fillon. Mm, jo, nuk fillon kështu. Ky është kapitulli i parë i pjesës parë, fillon me prologun, që mm -hmm. është koha 0. Faktikisht është koha e reale e rrëfimit. Ëh. Kjo është një kthim mbrapa. Ktu është si si fillon historia e këtij emigranti në Zvicër. Po është një kohë zero që shfaqet fillimi edhe në fund të librit, që është faktikisht koha reale e rrëfimit. Ëh. Po faleminderit shumë bosh gjithmonë shefë kur njerëzit e radion se lexojnë nga libri, se lexojnë shumë mirë. Është është mirë, është më pëlqen teksti që ti ke përdor. Po më trego pak për subjektin. Çfarë ke dashur të si të erdhi ideja e këtij e këtij romani dhe është një gazeton parti që botuar poezi dhe edhe nuk je i ri në në botim dhe edhe mm -hmm. në të shkruar. Po ka është një kapërcim nga poezia në prozë. Sa e bën, sa se bën kur ti e bën. Në të vërtetë nuk nuk kam pas qëllim që të kaloj nga poezia në prozë, dhe nuk mendoj se kam kalu, thjesht kam shkruar prozë. Mm -hmm. Ka qenë një blloqat 2 vjeçare në Konkur un jetoj në Gjenev në Zvicër, ku nuk pata shkruar as një asnjë poezji. Mm -hmm. Edhe mendova se barojë e muabet mm -hmm. nuk nuk do të shkruajmë. Edhe fillova të lujem në një blog të vogël në një barshë, nuk quhej Magdalena, porçi që ndante shumë. ë uh, Fillova të krijoj personazhe që i shifja vetëm për, ka për, tu, për jo të kaluar kohën edhe për të për ta heqë pak mendjen nga ajo bllokada e mos shkrimit. Të pazista ajo ishte ishte. Filloi të më rëndonte mm -hmm. po një ditën ko fillova u pajtua me faktin se nuk Nuk kam ofrimzim edhe nuk nuk ka nevojë të shkruaj sa për të shkruar. Po, normal. Ëh, uh, edhe kështu filluan të lindin personazhet, karakteret e para të këtij këtij libri, derisa morën pamje, morën formë dhe filluan të bëjnë jetën e vet. E mande unë fillova me një ide dhe vazhdova deri në një pikë kur historia duhet patjetër pa dëshirën time. Nuk kam menduar ndonjëherë se do të shkruaja për luftën se është një temë endenë djeshme për, për mua dhe për gjithë njerëzit sidomos për fmiit e Lindu në bazë vitit një 1985 që kanë qenë fmiit që atë kohës luftës mm -hmm. po ashtu ndodhin një këthesë dhe onë me dojë mos duhet ta ndiqë që atë Tipo në tëua, e se mamë më interesant kjo është interesant Tipo në tëua i kriove këta personajë o dhe jetë atyra atë a filluan dhe vizë i vërdat dhe tipa sa i ndoshe Dhe ata të shuan të lufta Ti nuk doje në vetë vete Se kishe qëlim Por ata të shuan të kë lufta Nuk doja Dhe pas taj Diskutim me njerës Cilët dhe kanë ledzur librin Ata më thonë se duke Se në donë se ti e rëfën Luftën më ndojësht Ti ikëshe Dhe më mm -hmm. ndojësht Ti bje shkurt mm -hmm. Nuk ka sërgjatje Nuk ka skena dhune Nuk ka uh, Trompetime Asë uh, denoncime Por Qka do qoftë mm -hmm. Ti eshtë është një farë Rë e cilë nuk e di çka është lufta fillimisht, nuk e di as çka është liria. Ëm um, duket sikur kur kur thua që që e bën këtë gjë edhe ë uh, e shkruan edhe pse nuk e ke qëllimin që ti ta shkruash, edhe se ndoshta ka ka një ikje siç thëhuan, sa mm -hmm. rastë, ka gjithashtu një dorzim, do ta bëj këto këto kur ti dhe personazhi thonë, jo, do do shkruajmë për këtë, edhe ndoshta pa dëshirën e tyre, po do duhet që të shkruajmë për këtë. Është diçka që është më e thellë, është kontrolluese është një falë luftë e vazhdushme me, me personajës që faktikisht të i kryon vetë. Mm -hmm. Unë kyti, kyti, kyti liber titulojët pa herojnë pa buj, edhe kur u kryua personajë i gjimit, ose nimit në pjesën e dy të librit, unë po e shihja atë si hero, edhe faktikisht me, me kalimin e kapitojve, a i u, u shëndrua në një antihero, mm -hmm. ose hero të rejshëm, që mm -hmm. faktikisht nuk ka asë një loj elementi, në personazh heroik që njemim sutë lexojmë. Mm -hmm. Edhe kjo është ajo lufta që ndodh zakonisht me me personazhet pa çkase i krijon vet. Ata fillojnë me të bëjë jetën e tyre dhe me u sjell, me u sjell në mënyrë të të pavarur situata ndryshme në raport me personazhet tjerë, që po ashtu janë fiktive dhe të krijuar. Mm -hmm. Edhe kjo është ajo që nuk ta jep poezia, por ta jep proza. Po më tregova për, për procesin tënd krijimit, si është, si është ky ndryshe për shkakun, mënyra se si ulesh, koha kur punon. Ka një sistem i thua vetes, për shembull, ëh, do të, ndryshe do do do ulem nga ora 8 deri në orën 12 jam para asaj. Si funksionon për ty? Un kam pasni shkputje të mëdha në shkrimin e këtij romani, pjesa, një pjesë e madhe e pjesës para shkrua kur un kam qenë në Zvicër, kur u ktheva prap në bllokad tjetër eh uh, shkrimi ju ktheu ambas një vit i gjysmë që kur mm -hmm. e lash e un mendoj se proza kërkon një punë sistematike për dallim nga poezia që është frymëzim i çastit edhe mund ta shkrughash për 10 minuta. Pa. Proza kërkon takim të çdo të përditshëm me do shkrimin. Edhe un ka qenë një kohë ku kam punuar shumë, 9 orë, 10 orë në ditë dhe ka qenë një punë shumë e lodhshme e cilën nuk dua asla kujtoj. <laughs> edhe kur ktheha vonë nga e kisha norë një më dhjetë darë kësë takim me do shkrimin. Në shumë herë nuk kam shkrua, së gjatë tjeshti kam ndru shkronjat nga të drejta, në Italikë ose okay, një një një shimë vërë, tjeshtë kam pasë takim me do shkrimin në orë mm -hmm. një më dhjetë gjithdo ditë. Pra ndaj për një ko relativisht të shkurtër kam baru procesi i shkrimin. Mm -hmm. Po do një punë sistematike, është punë e lodshme, është, është punë, e përditshme. Ti thua që që ky romanishtë është diçka që që erdhi erdhi vetë, situaj, ty, uh, më, si thua. Atë kërkoi ty, ë, më sikur ndoshta më shumë se ti kërkove atë. Edhe të çojte lufta edhe pa dëshirë. Po dua të di për yjetimën e luftës që paraisa tregohen atje. Jan ato të tuat, janë ato që ke dëgjuar nga miqt, nga shokët, kush rind, të afërmit që i kanë i kanë vuajtur, ato për yjetime. Një pjesë mirë atyre për yjetimeve janë edhe të mija, mm. sepse përritimet e fmive të atësaj lufte në gjajnë shumë me njërë tjetë. Ja. Për shemblë shumitësaj e fmive të qytetit, unë kam jetu në qytetë gjatë kohës luftës, nuk kanë pa dhunën makabre me sy, po kanë dejtë në byllu në shpi. Ja. Se ka qenë jo e sigur të dalësh në rrugë. Mm. Edhe një moment ku ne kemi dejtë me muaj tër, pa dalë asderi në borë, jo ma në rrugë. Po, Shumica në via trashë historia nuk ka lidhje me me historinë time personale. Në qartë, por shumë elemente janë ngjashme sepse të gjithë e kemi përjetuar pak a shumë të njëjtën gjë. Shumë thithje ishin takime edhe me me lexues mm -hmm. në Tiranë, ishte një takim tek Friends Book House që organizohej për promovimin e librit, si po duket, si po duket kjo marrëdhënie e e sfaquar e nes është është e vjetër po po është freskët për ty. Sa her kthehem Tiranë për për punë librim, u duket sigurisht era e pa. Ashtu. Edhe ishte shumë lezetshëm bromta aty te French Book House me france me me miq shumë të mirë, edhe njerëz të cilët e kishin lexuar tashmë librin dhe kjo më bën i çefin edhe mbatiti më në një mënyrë se libri s'ka asnjë javë që ka dalë në në shitje. Edhe ishin shumë interesante me i dëgjuar ato përshtypjet e parë të njerëzve të cilët e kanë lexuar librin mbra mos mm e -hmm. parmbrom. Çfarë do të bëj përshtypje për mm -hmm. shkakun? Diçka yeah. që thanë për librin që ndoshta ishte surprizë për ty, po ose të rrojë vëmendje. Po për mua gjithçka është surprizë, se un i kam un i shoh ndryshe këtë personazh, e shoh sipas mënyrës sime. Ëh, mm -hmm. edhe po Edhe pse i kam krijuar, nuk mund të them se ky duket kështu edhe nuk mund ta ket një bluzë të kuqe ose ka dzejt. E, e mirë ose e bukur ai kësajse secili pra atyre njerëzve i kishte pa ndryshe librin. Mm -hmm. I kishte dhënë imazh tjetër, për shkak për shkak se nuk ka përshkrime të gjata dhe të lodhshme që ngushtojnë lexuesin në një tablotë caktuar. Janë përshkrime të shkurtra që lejn mm -hmm. i lejnë vend shumë për imagjinatë dhe secili i koncepton atë sipas mënyrës së vet. Shumë mirë, kështë që edhe lecësit në një farë më mm. njërë e bëtë bashka autorë ati Pasë edhe bashkostus me librin Unë të falin dhe rojë për kohën, ndryshim edhe të rojë për librin Edhe të rojë shumë sukses edhe në uh, karrier që është e re për ty Edhe shpreset jetë sa me gjatë është nga botimet pegi mishdashur Në ndryshim Ademaj, pa heronjë, pa buj Quet këj roman edhe e gjenin të animën Në gjdo librarin në kryeshtet Në tiran në Prishtinë dhe kuto tjetër. Falem djerit. Falem djerit. Succes. Këthe e baspan kruin e mqesit a një muzik mishdanshur nga James Bay. Try to keep you close to me But life got in between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 rise up on a deep friend light pure our bright ascension to the sky but now we call against the tide those distant echoes slashing by sadna Në ah, lënnë e në ni... Ok, ok. Se premtoj që nuk do këndoj, po... Po mund të bërgë, s'ka probleme. Ja, jo, ja. Jo. Po, kam në në tëtyre që din këndojnë. Po, shukaj një klip dikush kishte postuar diku për... Cheif uh, nga... Voice of China. Qfar mm. mm. yuli, kjo China... Ok. Kjo China në për qen, ha? China... Popa... Qa ka Martin se plan se? Ta tregoj dhe... I'm a le jam... O, zëtë... Ok, kjo vajzë këndoj <laughs> një kën gak, një nga... Nga Uh, Këndonë If I Were A Boy uh -huh. Po në, jo në kineshë, në anglisht Në anglisht, gërish, për, a as se bubë zë ishte alone, If I Were A Boy në kinë Në fakt, ata i përkëtejnë këngë Pa fund këngë nga Amerikanët përkëtyrën në kineshë mm. Po kjo është në anglisht Si që këndonjë a jo në Voice of China Digjevak I'm going to be with the guys. <laughs> I'm going to be with the guys. Me i letësi shumë të madhe, po e vërtet, ja. Letë, letë. Bukra dhe, zënë bukra dhe. Qala gjeni i pur nga Europa. Po që kur kësë i luar të apërqishtë? Ka nga me. A, që t'i këte? O, që t'i vjetër ka. Që e vjetër ka? Në kam shprejrë, me kohë. Dëbuj koncertë së shpejtje. Sa nësë vetëm ti? Nëjë, se kjo që në apsilu. Me shpjë dhe bardë, kanë që për pakë, Aromazia boy, <tos> Nese, goza është, është shumë mirë me tëndrejten Shumë Unë prapë preferë Ja, si se lëmë, ja, ja Ja, vështë do I think I could understand How we feel the love of girls I swear I'll be a better man <tos> Më bërështë e eh, intonuar e tjere djerë Më <tos> në surë, kjo është Shukali, ka dhja. Dhja kodje, Nesputan, Kalin, kjo kalimi te diaft kodja e buron. Ai ngjërit. Kjo është kjo është ashtu. Kjo është, do të sigurisht ka 3 minuta që një kjo është. Po po. E do të përfundimet. Pionse me Beyonce. Sot që me Beyonce. Minutat e 5 minuta e të para të një takimit të parë janë gjithmonë domethënëse. Jo jemi, jo ratë gjithë në kurthin tim. Kjo është një tjetër gjë domethënë, është e votskish. Ka varet ndoshi si zgjohesh. Në fakt Beyonce nuk e kapin dot. Kto edhe mund të kenë shans. Varet se si zgjohet atë Lori. Dori, hapi sytë të zjo. Fokin rego, okej, të ridh. Jo, jo, unë. Këto janë të bashkëpash. Nuk e përkëtyrë. Të bëjmë <laughs> <së si, laughs> të plot. Këta <laughs> të rikthej kujtesa. Se si. Në plotsin dhe rumbullaksin e plotë gjërave. Them as pak. I'm going to chase after girls. I kick it when do I want it? And I never get confronted for it. Because they stick up for me. If I were. off my phone Tell everyone it's broken So they think that I was sleeping I know I put myself first And make the rules as I go That she'd be faithful Waiting for me to come home Come home If I were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 Edhe në ekranin e klap të vëz Edhe në ekranin e klap të vëz Tararira rira E, mi qëta fjera, mi qdashur, keni uh, në fundjav uh, Mundësin, në fakt, duke njësur Nga nësër Nga sot, sot fillojnë filmat e ring mm -hmm. Por nësër ju të qojmë ne në kinema Me biljetat e vituaraj gjatë uh, Klubit të mqesit Këtu në Klab FM në 114 Sepse ka një film të rritë cilin uh, Kam përshmi se do të duhet që tashini Edhe, uh, e yeah, dishtë varjeri mm -hmm. Duhet si një film p por në fakt është edhe për çunën sepse është gallade madhe. Ëh quhet Raff Night. Paham. Dhe pak a shumë, pak a shumë si, uh, po dashjë gjëzu, ajo sipuna e Ohskar LeJohansen. Oskar LeJohansen. Po si, çfarë i thënë mi më? Hangover, si hangover po për, për goza. Oh, janë një grup gozës që janë shoqëti të ngushta, janë një fest beqaria të korave të fundit, shkojnë atje në disco Bengalat, bën çepe në fund. Oh my god. Oh, U shkon me ne pasaq të marrin edhe një stripper, një djalë i cili do të Nuk e kthej për ta, po prite është se goza kurpin. Kësh vetëm ti. Po. Se ju jo jo jo. <laughs> Pilon, testa. I'm going to let him get to the means. Oh, you are, I'm done. Sit down, my turn! Come on. You're the mafia there. <laughs> Sir? Are you okay? Is he still? I don't know what to do. No. Oh my God. I'm getting in the dark. He's dead. Oh my God. I killed him. Time to call the police. No, no, no. We're going to. And then we'll call the police. Let's get rid of the drugs. I want it. Okay, so one tell me what you do and I will do it. Huh? I think we should call a lawyer. Po, but actually the dai thos you going to do. Nëse keni vrar thotë ka gjen an incident ska ndonjë vetëm os preqni trupin. O dërgo trupin aty kan e kan lvizur. Qëse tani u duhet Oh, duhet. No. Pra kjo kjo është ideja, është ideja e Vajza veç duhet heqin kufomën e 3 merrit në një far mënyrë dhe nuk din oh. se si. Twitter oh, Off oh, oh, oh, oh. Night është versioni sineplex duke nisur nga sonte, nesër, pas nesër në vazhdim. Oh my god. Të fundjavë. Scarlett Johansson, Zoe Kravitz, Gillian uh, Bell, Kate McKinnon uh, janë në rolet kryesore në këtë film. <laughs> rough night Brëmja <laughs> e vajzave Shpër kërën shqip Rough <laughs> night hey, Brëmja e vajzave Kërën pas pak kërën e më gjësit Në një është koha për të gjuar nga The Fugees Kjo është Killing me softly All right Ju jeni me radio në klëb FM Në një shimt të kater Djemë dhe vajzat Djemë një se One time I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while, and then Si mishë të këni ardhur në Klab FM në 100.4 edhe në ekranin në klab Ekronin, në klab e klab të vës Ekranin e klab të vës Emi nërën e tretë, kështu që dhe johët Mirë mëgjes Mirë mëgjes ty Mirë mëgjes Altinje m gjesu. M gjesu altam, Mirë mëgjes Olta Mirë mëgjes Lori Mirë mëgjes e vete kërkove Ha ha Në fjallit e mira nuk të gjena, zë gjohë e keqa A shë vërdet Bravo jeri Falim dhe rëtë Olta To faktën, mos bëj kishë, kur së kemë të qipa b Pëlezoja po në Facebook një status nga profesori Albert Sheshi mm -hmm. Në cilin është pedagogi anglish të së këtu në universitetin publik në Kryqytet Pa, më të dhe Letërstis amerikane, që ka edhe atë prioritetin e vetë Ka qëndu e përnë në televizor, dje Pa e, Ka fërnë në rejtë një që ka të bëjmë me mënyrën sësi vendosën reklamet në ekranet të ndryshme, në emisionet të ndryshme Sërse mm -hmm. duhet të ke për shumë dhe ka, gjithmonë në botë, që Për fat të keq, ndër diku, që përshtaten reklamat me tipin e emisionit. Për shembull, një emision për burra, në botë vjen që ka shumë reklama për makina ose, ose, për, ka... aftershave, ose për aftershave, ose shave, për aftershave, për brisje, brisje për gjëra, semos në sport, birra, jona, domethënë konsumi i burrave, mm -hmm. o po themi përshtatet me llojin e programit. Pa, e njëjta gjë vlen për programet që kanë dije më të madhe të audiencave të grave, pastaj ke, jo po jo tamam, mbra, si kishte vënë mm -hmm. pedagogu, i cili nuk është as i marketingut mbrën? në fakt. Së shëtash, thot për gjoj Zodin Vasilin top qenon Në Zodin Balla Që pas i bën një pyjtje shumë seriose Zodin Balla e thot Për qi që jene kemi në basë publisitet <gjohet> Dhe futë të publisitet Filon me akoma vuani nga dhimbjet menstruale Oh, po, e sakt <gjohet> Lëri një dhimbjet thot aji Me rapido lësë Ore mishte <gjohet> miton ta Reklamat duen rakorduar me emisionin Sepse pas taj thot të, të zën dhimbjet E, se, e janë burra Ska në dhimin menstruale Dhe pas taj është një tjetër A nda keni probleme me rryedë dansore? Thotë profesori. Sa ulesha për të ngrënë thotë ajo, fillon ajo. A jo, nda një... <laughs> keni? Po, s'ka faj kritik, so. sigurisht sikletu. Ju lutem thonë se mendoni sepotahem, shikoni mm. reklamat në vazhdim. So. Mm po. -hmm. Ka mm -hmm. drejt? një farë të drejtë. Po mirë tani. Gjëra normale janë edhe këto. Cilat? Në surreal. Rryedhja e dansore. Unë do a komandoj video nga vitet e 80 kur to ishin <laughs> gjëra që ndodhin. Para se të shpi këshin qithëto Produkte që në andimojnë Atere kër vuonim vërdet nga rrjeti ansore Do të shkajtë <laughs> se s'kam parë në e këshu Rrjeti ansore Ups, në falë një që po konsumonim gjesin Në këto momente Kafja gjithës e sërë shketë se langësht Bravo <laughs> Palem dhe i dolda Këtë e jemi basfak në klubin e mëgjesit Tani e shkoga për muzikë njës nashur në Klab FM në një qindikave in the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it. Këshdarkam <try> një njoftim për ju, dua t'ju them se Juventus Summer Camp Tirana organizohet për vitin e dytë radhazi në Tiranë me trajner nga Akademia, ak Akademia e Juventusit, e cila do të vinë për të trajnuar fëmijët shqiptar nga mosha 6 deri në 17 vjeç. Kampi organizohet në datat 26 që është shorë dhe i ndatën 8 korrik me trajnime profesionale, miqësi të reja, argëti në pasion, futbol, vetëm në Juventus Camp Tirana. Mosëmbisi mundësin që, serviren, që të serviren i si kampionët, për registrime, duhet të kontaktoni në numrin 06 96 10 78 78 6. Kjo aktivitet është mundësuar nga Multiservice Center dhe Center Shqiptare dhe u sponsorizua nga InterSig, Pepsi, Spring, Pyrng, Amita dhe Pasta Amore. Pari, përregistrime në Juventus Summer Camp, pra kontaktoni në 0667878. Gjasht. Arra! Tarararara! Arra! Unë nuk vëtëm do të kër Juventus Summer Camp, jam 18 vjetës. Po, shkoj unë, se jam 6 vjetës. Vidin e mdjet. kaluar isha, po... <laughs> po, shkoj unë dhe jerin, me jerin. Êshtë nga 6 dhe 17 vjetës. Shkoj një, gozëllum si jo. Kampi veror Juve 14 akoma si kemi për këtë. <laughs> Unë i kalova 33. S'vi do të fari. <laughs> ti ajtë profesor. Tina, <laughs> Tina, Tina çon e o ba. 3 3 6. Tini kështu <laughs> në rregull. Kemë nevojë edhe për shoferin Altin. Po, okay. Bravo ta. Plusin do të një. Mama futbolli Altin. Po, ti mundesh. Ne bësh shumë mirë atë. Mama ne futbollit e kanë. Aty. <laughs> E bënë shumë mirë më manë e futbolit, thot. Këmë është që të, që mënë soccer moms. Okej. Djeka që një ditë shumë shumë e nëzëhtë. Po më rrëve më që të më radu e të kanë në rritur shumë lartë. 32 ishte djekë, po thonë që në fundjavë do jetë 38. 38 në fundjavë? Mm. Hello. Hello. <coughs> Shikaj një video. <coughs> Shikaj pa këtë video në këtu. Êshtë nga Turqia... E trego një autobuz, jeri është video që është, është një autobuz linje, dikun në të shqik mm -hmm. E kamera është brenda në autobuz E nisët njërë i da një Para se të ndaloj, ja fut një shpull një gosë Qësha? Sepse ajo ka veshur pandalonat shkurtra oh. Serjëzisht e ka? E, ko të farë E dhe pasaj, i bje një shpull dhe del dhe hithet kur wow. autobuzi ndalojnë në stacion Pasaj këva, wow. i za pëta shikosh ullet në dyshemene autobuzi dhe filon qanë e d Së si dha një mbrafsh. Sa ngri dru. Qofse pe kur u ngrit. Po përpoj pash. I dha një mbrafsh dhe arsye jam, paske qen se paska bër buj shumë kjo në në Turqisë si video është bër hapur virale. Arsyeja që kanë, veshje sa, me parlave ona të shkurtra, veshje sa normale është. Nuk kisha ato ta merr. Ka veshur një këmishë të bardhë. E the, a normale ti dukej? Veprimi është i paishëm. Sigurisht, sigurisht. Sigurisht, po ja, kuj ka edhe një herë këtu. Zbresin disa njerëz. Në njërin nga stacionet pastaj autobusi niset prap. Vajzash e ullur në njërë një një se dilet Kurse kjy tibi është ullur me një herë pasaj është djeriri edhe ajo është vajzare një moshka Qohet në këm Bam Ja fut një mbrapsht Ajo të qohet Ti sulet kjy E kapet e një nga futi e për plasë Nëna do buzë pasaj zbret si frikazakët ja fut brapit. Nice besoj që nga pamjet ai identifikohet sekusisht. Po më mërmend se po. Atë ta marrësh, t'i agrisë gjithë rrobat alesh lakurish, ke sheshi Skënderbej, atë çunin. Jo, atë taksimin atë. Atë sheshi besë, është, është. Jo, nuk është dorqa. Atë sheshi Skënderbej. Atë taksim. Aty pa Skënderbej, ç sheshi? Aty, aty do të hoqë ta sim më mirë. Do të kja ashtu. Nis gaje tiposh data. Alesh ti piqet se në saç. Po le në më kana ta sheshe tyra po. Po. Turp. Thee e basma krynë e në qesit, në kljab e femën e një shindë pikadrë Në mund të më të ikim trajmë orgesën tani, se ka beshër për në në që kur tra Si të ikim trajmë orgesën, ma Ora, është tani? Nëmdën dhe nëmdën dhe të ty This world we're thrown Like a dog without a bone An actor out on loan Riders on the storm Mirë më nëgjesi, mirë se këni ardhur në kryvit e më nëgjesit Në Vale dhe Klab FM në 104 Edhe në ekronin e klab të vës Edhe në ekronin e klab të vës Fëlim derit Asi Që Qa ka jeri? Jo, po bia dekort me utëm për një shë radio Për një shë radio? Bravo, vajza mirë më nduat se Vë, sa mirë që e më nduat Po hajte pra gje po, e pra. një që Ti kush dhëtë mendojnë në këte emision? Hajte pra Shë radio Loja i që vendos dhjend kund Mështë do një jo. Haet? Ja. Pijet? Një. Vishet? Ja. është pjesë njërë iot? Një njërë iot pjesë. është diska që mund të krehësh? Ja. është një veprim? Mund të ruash? Ja, ja. <laughs> si mund të ruash? Si, Mënd të ruash? Lezëm njështë një manse e vogënë, mund të ruash. <laughs> munda ruash. Munda. Ta pështu manse. Ja. ja. Pra së është një që ruhet? Ja. As krihet, as ruhet? Ah, tani është do një gatrojë. Në gatrojë jam unë. Se pastaj fillojnë ankoja hmm. këto për ngatkomë. Ah. Është ah. një karakteristikë e njerëzimit pra ije. Po, po, po. Bravo. Okej. Okay. Është ni... një hunderr. Hunderrri. Ktu jeni. Tani dhe hunderr mund të jetë një ëri tillë, kështu që nuk ka lidhje. Një njerëz i keq pra. I karakteristikë keqe. Do të thosha që pa, nuk është mirë. Me me transport të fialësh? Jo vetëm. Jo vetëm? Është më keq saq. I intrigant. Ja, intrigant. Ja. Jam afër? Është akoma më shumë. Këta janë thema xhi. Jo. Krimina më shumë. Ja, tani. Jo, më pak se kriminal, por më shumë kriminal. Çfarë është ku diun për? Jo. Çë çë e djetha? Çë? Jo. Selpsir. Po pra. Migranti tani. Ja. Po jeni rrugën e duhur. Është një fjalë tjetër që përdorim ne. Është një fjalë tjetër që përdorim për për qelpsirat. E multi. Tani, jo tamam qelpsirë, por ka karronjë. <laughs> Kur i kanë gjitha këto karakteristika pra edhe në një, ëh? Eh? <laughs> në një. Është i madh pra. Ndjma. Është një kazan, kaz kazan e drejtësuar. Është një plerje. Pra kazan e drejtësuar. Ai <laughs> që do të bënë në kazanit një pler. Ja, vetë këtë fjalë. Është është një ja. fjalë që pra përshkruan një njerëz. Po origjina kë e këtij fjale ka nga, po themi, nga një produkt i lashtë. Jo, jo. Nuk e ka nga një produkt. Nuk ka lidhje. Është kafsh, për shembull, është një kafshë kur themi ai i der, do të thësh, ai ja. është një lloj epetiti, ëh. Politikanët në këtë shprehje e përdorim shumë. Këto politikanët. Në këtë lloj epetiti. Pam. Ky është Mashtrin, me viteti përdojnë për politikanë mashtrues Altin. Me të farë fillonë, Altin Me kë Jo është kur tua, e mësë kjo qenë nga shë farë Ministrë, ministrë e gjitha sh ja, Shë Shë Shë, sh me shë fillonë Me shë? Po, shë dhe a Hua, wow, ma habisi farë, bravo Shara Shë që e dhe mëllin Po, e sak Jo, shëra <laughs> Shara bë Jo, që po mëndon t'jo? <laughs> Shara bëjk Jo? <laughs> sh bike. Jo, po oh, fillonë me shë a Imitsak du gjomat e parë. Është në rregull. Pra s'është arabai? Jo. Edhe rona keni në rregull. Kujdes. Shar, aha, është kështu më, Sharla. Bravo. La la la la la la la la. Ashtu, kujoj vetëm mendje, bë ku kemi ne nga kta. Jo fare. Fuck. Nuk kla, bëjmë kjo është kështu si e kujtosh. Gamilia të shë të tër, po Shqipëria është tetë vën femba pa. some but you're the only thing showing is a picture of you oh, I like to get up and make myself some coffee I try to read a bit but sorrow is to faint I thank the lord above you're not here to see me the shape i made then then my time Vetani? Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Vetani! Ai, dini se, me yeri në klubin e mëjesit. Pesë ushqimet që duhet të konsumoni për të mbrojtur shikimin tuaj. Të gjelbërtat. Perimet e gjelbërta janë të pasura me lutein dhe zeaksantin, antioksidues që ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular dhe katarakteve. Vezët. E verdha e vezës është burim kryesor i luteinës dhe zeaksantinës, plus zinc, që ndihmojnë gjithashtu në uljen e rrezikut të zhvillimit të degenerimit makular. Citro de manaferrat. Kto fruta janë një burim i mirë i vitaminës C, lënd ushqyese e cila mund të ulë rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular dhe kataraktit gjithashtu. Bajamet. Kto fruta të thata janë të pasura me vitaminë E që ngadalson degenerimin makular. Një grush me bajame siguron gjysmën e dozës së vitaminës E që duhet për një ditë. Peshku i ndyrshëm, peshku ton, salmon, skumbri, trofta, janë të pasura me DHA, një acidi i ndyrshëm që gjende të kretina, nivellet e urta të të cilit lidhen me sindromën e syrit të thatë. This is Club FM, 100.4 It's not what I planned when I was walking in, I didn't know what I did.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 38 minuta mirëmëngjes që gjithë e mirë të keni ardhur në klubin e mëngjesit në Vallet e Klube Fem në 104 çfarë ke ieri Edhe në ekranin e, e klubit të vës. Pam po buzëqeshje si kafe fto ti Eri. Sa ashtu ndihem prandaj. Ora. Dije Bumblechen? Ice coffee më dashur është ice coffee nga ama e gjeni uh, mm -hmm. në çdo market, supermarket, lokale ndryshme, në shihet i cappuccino e macchiato e të tjera si kto. Ice coffee nga amaj ah, që mund të konsumohet në plajë, në makinë, në lokalë, në zyrë, kudoh, kudoh, kudoh. Madi, madi, jo vetëm në Shqipëri, por në Kosovë, maj që do një dhe malë të zirë. Unë i doa në Shqipëri, jeri, mos më qotë është i si në Kosovë qlon, për që ice coffee, më që ikë në Kosovë. Qëllon? Kë nevoj për kafe, e plenë, edhe konsumohet. E plenë në okay. yeah. të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ah, në malëzit do të blesh në tiran ta marës në vetë në malëzit Pse? pse në, a pse ka dhe në malëzit? Sa ta kjo, dhe në malëzit thanë që? Pa normal Po t'i se ke mund, jetë që të të të të të të e Po të e Kosovë, Macedoni, <laughs> Kshutit, Shqipëri, Kosovë, Macedoni Qe ka që të të në bajën, ba? <laughs> <laughs> <laughs> po të shytesh gjendë dhe në fund të detë Nëse ke haruar ti, po Po se më përqena, përshomë, kër i hefë brënda në uj Për t'i në Pra rama magjistër e rutina Xunga mbrëm. Pam. Amam me këto portalet. Një të rutina magjistari. Portalet të rutina Xunga. Jo, po, e buqran është kjo që çdo fjalë që është më shumë që në kërka ankuar Rama se janë reklamat e gjata. Ëh. Mm. Edhe kur janë kthyer në transmetim e kanë kapur duke thënë ja, brug... ama shtator reklama, shtator reklama, kanë gabu grafi. Është edhe pasa rutinaj ngathëm që jemi live, jemi live dhe kur jeni ju jemi janë ka, ka, të shumë të reklama, dhe... ka shumë reklama, ka shumë reklama kur jeni e ju, dai ka thënë. E... Prandaj votoni për mua, ka thënë ai se kur vi un ka shumë reklama. E, e kanë thënë edhe un... neve këtu në na mbajnë ose të kryeministrit. Na bën audienca. Neve s'na ka ardhur për shemb, s'na është prishur gjiza fare. Gjithsesi, e kemi mbajtur pata. Po, bukurësmë sot në Ramës, sot në Ramë ka qenë mora vetë sot the wake up. Uh, ka qen dhe fixi, ka qen te kilvatare, ka qen te ylli rakimi, kurra, ka qen te rutina xunga, ka qen te fevziu, ka qen te sokol balla, ka qen te keni vasili, ka qen te chani. Andej kundej gjithandej. Ermal mamang, ma ermal mamang, gjithandej. Gjithandej. Domethan, ne se mediat ma jan kazan, zoti Rama esh nje kothera qe fshin fundin e kazanit shu. Mirë e mirë per te marr letyren me fundin domethan edhe pasaje kapertin. Po gjithsesi, po edhe kta arrobëlëtarën po. Ë uh, edhe kta, domethënë ne kanë uh, ashtu. Se sa eksistuan se duhet të jetë për një gazetar. Imagjinojuni jam vetën në këtë biznes, po fare nuk më ngre interesin. Sepse ai ka qenë kudo. E ke pyetesh, tash çfarë, çfarë pyetish do i bësh ti? Dhe e bukur është se asnjëri s'i bën pyetje. Hiç rakipin, me të drejtën. Hiç rakipin, ata e vurin në pozicione shumë mm. vështira. Disa th안e zgërlaçi, nuk mm. dëi tash zgërlaçi, po E, e shtypi do me thonë por, <tës> por... Hisha ta Se gjithë njerëzi bëjnë kriministrit Pytje koti do me thonë Unë se kuptoj këtë të Pse do të gjitha kesh kriministrit kura i ka qenë ku do është si të personal që do me pare e kushe Qarës e veçant Kura i në mgjes drek dark Hap frigoriferin del a i Hap sëndukun del a i Ngrej atë të bides dela, hi, <tës> del a i E kupto unë Del ku do Edhe dhe, qa do t'ishtë Të marim, të marim Turet diku kur marrin marr, janë personazhe, s'japin intervista kur, që vjen shumë vështirë për t'u bindur, veti sjellesh me avionë, me helikoptere, ti mbash në hotele, kujtunse çfar, që ai ta thot një fjalë, baimon dikur, solli Top Channeli, idiocira të tjera dhe kto, po, ai që ishte ai corona, një po, van dal nga nga nga Italia, një pler italian që e sotën mm -hmm. për ta intervistuar në Shqipëri. Po bënami atëre. E mezi e dhaja atë intervistën. Por Shko, e mjë rrash edhe kur e er, mërë, të pak dhe mos i bësh fresk vëshdimishtë. O, o. o, fresk, këthe. <gjibilar>, a i po dridej. Në për freske marë. A i po dridej nga i stoti. <gjibilar, gjibilar, gjibilar, unikionishtu> fresk, këthe. Edhe e bukër rrash e dishtë për del? Dashke për dashke? Ajo intervisa me Rakipin. Hmm. E vetë një që pëndë diferenze, po që arë thot ajo për gjithë intervisa të tjera? Edhe kryesit e këtyre intervisa dhe. Vedi, se cili delnë përbundimin e vetë E more të hyri të doli në studio Thaqa deshi për tënë Asin gjësë mba i mëndë E njëta gjësë që ka thënë ku do Do më thënë varja është një saj Po, torbën se Këtë e mbas pa, kërbine më qesit në Klab FM Edhe del një rakipa saj E të prisha i shpun E e më nëzish Se të nëzirë këshu si ka Cezar Koti Pashtu kurizore, këshu edhe Normalisht vjeni natë dhe <laughs> Me. Turn around and drop it drop for it. a plan, drop it, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Miami, wake up with no jammies. Nope. Lives that tell for dinner, uh -huh. Julio served that uh -huh. skimpy. Yo. You got it if you want it, got, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl yeah, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it baby, you deserve it all. Oh,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 You can be my fleek. Girl, I'll be a fleek old mama's. Sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that just smile and go never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. I take a look in that mirror. Now tell me who's the parents. Is it you? Is it you? Is it me? You say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles away you want just to put a smile on your should deserve it baby you deserve it ah i'm gonna give it to you cold jo breeze and it's so right strong baby we should be on us lucky for you that's what i like that's what i like lucky for you that's what i like that's what i like been have a laugh. Wake up and have a laugh. with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në krypinë e mëngjesit në valën e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club Televizores. Tani 9:52 minuta dhe kolegia ime këtu për Bound duet, Jerida. Mirëmëngjes. Faleminderit. Vazhdoj të quhem Jerida. Jo, e di. Mirëmëngjes, Jerida. Një gjë sa ul të amë një histori. Oh, alsinondo, luajm një gjë ku? Çfarë? Duam këto vanca që ndërkohë kush e ka gjetur sharadion? Jo, jo radio këto. Ndërkohë Charlatan ishte në radio jon 551 mbaron numri Florit, fiton dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Bravo Flori. Ndërkohë çunat po bien dakord për fjalën e tyre. A është sandaltin? Jo, ieri. Jo, ieri. Është okay. fjalë shumë e veçantë ieri. Një gjë që hahet? Ja. Jo. Jo, jo. Është një tok fjalë që ndihmon, nuk okay. është eksaktësisht shqip, është një gjë që e përdorim për të komplimentuar dikën që ndoshta nuk e njeh. Po, edhe mos e njeh. Edhe këtu një të një ka kompliment. Mm. Si është, është një formë komplimenti, një formë komplimenti. Një formë. Ka të bëjë me paraqitjen e jashtme si kompliment. Po, po, po, saktë, saktë, saktë. Një formë komplimenti mi Lukun. Jo, nuk është ama shqip. Jo, jo, fillon me to. Jo. Trend. Trend. Jo, jo, jo, jo. Është ma. Sto f. Sto fials, sto fials. Është sto fials. Jan dy fjalë. Për të përshkuar një loj grua je Këndi mëj prap Këtu Dhe është anglisht? Së Po anglisht me së Po më së Grua Së Qëar? Së umën Jo Jo Eta për jenë rukën e dur Me së fillon po Jenë rukën e dur Pra fjall e par fillon me së Me së fillon fjall e par Për të përshkuar një grua Po Le zecme Mo së janë du së Jo Jo Jo Ëh umba fare. Je në rrugën e Duholta. E shumë mirë, ba, fjala e parë është S. Amateurs? Hapra. S. Seksi. Seksi. Hapra. Më fik me goza. Jo. Je, kjo është e Duhura. Katër gërmaja. Ështu. Si. L L është e dyta. Seksi çfar? Lady. Seksi lady? Po. Jo, jo. Un sexy lady. You're good, good. Sexy girl I thua një vajzë Apo edhe një maqë I thua një vajzë që mund të Nuk e themi do të tjeri Po e thamë I themi një vajzë Një groja të re Më shumë sësaj një vajzë Më më më më Bravo Bravo Bravo jërë Kur do të ti Sexy A mi ollet më zbesi kur s'ka thënë një një Sexy mama të A bravo Qa A sa bubë Të pak të në shfikë shu njësht Apo Apo opo. E gjete bravo bravo. Bravo Gotan. <laughs> bravo Sabi. Do ne veten ta ndryshonin pak sot. 294 me baro numri fiton dy bileta për nesër. Sabi. 294 Sabi, të lumë Sabi. Ndërkohë censura mbetet për nesër, për nesër. Ne dëgjojmë, më i thëse, e dëgjojmë nesër. Tamë kemi kohë për ta dëgjuar. Djembe vajza. Takojmë edhe një herë tjetër që i bje tjetë nesër pam dhe është dhe premte dhe është dhe premte PARA SE të kemi zgjedjet Pasa kur të takojmë i të hënën do kemi votuar <cute> A plinë të kur dhe marrë i veshtja ku shfitoj si e bërë Nga fungjë Në gusht Në gusht Apo do ketë që kontestime Në pesmë të gusht i daljën <laughs> Në pesmë të gusht i daljën Në pesmë të gusht i daljën Në pesmë të gusht i daljën Në pesmë të Djemë dhe bajzash të orkestës aimi që po vjenë tanin Radio në Klave FM në 100.4 Do të gjoni Music Box dhe në orën 12 Ga onë Blendi nga jeri si. Galtini nga Olta E dhe nga Lori Galtini të mbarë